Smölc Margit Sem törökül, sem magyarul. Fajnali duna felett pára csík gomolygott. Linka szerette a parton száradó hálók halszagával keveredő illatát. Káró katona húzott el a víz felett, szárny végei szinte érintették a felszínét. A lány szűkre vonta a szemöldökét, úgy nézett utána. Nem a madár röptét leste, hanem egy csónakot várt. Talán megpillantja újra. Derekát a vízbehajló nyárfa törzsének vetette, Apja hálóit csomózgatta. A folyó hullámai néha mesztelen talpáig szaladtak. Napok óta tartó várakozása vágyakozássá érett. Szeme egy pillantásra, Hosszú barna haja simogatásra, Bőre érintésre szomjazott. A szerelemre teremtetett, és életerőtől duzzadó teste türelmetlenül követelte jussát. A Duna békés moraját a párosodni vágyó énekes madarak bojdította új falu határában. Linka megérezte bennük saját sóvárgását. Kavics csikordult, köldörzsölt követ valaki lába nyomán. A partmenti fák alatt léptek zaja hallatszott. Linka nem fordult hátra. Tudta, hogy az apja miután kihajtotta a disznókat, ilyen tájban ér ide. Szívesebben tartottak volna tehenet, akkor tejük, sajtjuk is lett volna, de azt a defterdárok úgy is elvinnék. Az igaz hitű szpáhik, agák, bégek disznót nem ettek, így az legalább maradhatott. Szokatlanul zörögtek a bokrok, apja sokkal ráérősebben szokott közelíteni. A lány mégis az ösvényre vetette tekintetét, de túl későn. Két török lépett a partra. Egy szemvillanás idő alatt mérték végig linkát, és döntötték el sorsát tekintetükkel. Összeszokott mozdulatokkal teperték el. Hiába mélyeztette fogát a húsukba, hiába karmolt, rövidesen egy kocsin találta magát. A szekére feszített sűrű vászon hasadékán át linka látta, hogy esztergom felé indulnak. Kezét összekötözték, száját betömték. Sikolya néma fuldoklásként halt el a torkára gyömöszölt ronyt darabban. Egyszerre nagyon hűvösnek érezte a hajnalt, bőrének milliárd pórusán borzongás futott végig. Ha beglek, bég, örülni fog ennek a rózsaszálnak. Ilyen hamvasbőrű bőrű gyönyörűséget régen hoztunk neki röhögött az egyik turbános. Linka nem értette szavait, de pokoligonosságot érzett bennük. A lovak bele-belekaptak a partmenti fák lombjába, zökkentek a kerekek. A lány teste zibbadni kezdett bizseregni. A fejbőrétől indult a lidérces érzés, Végig kúszott hajszálaim. Megmerevítette tarkóját, Mellére csorgó könnyei között Egy darabig elidőzött az iszonyat, De aztán folytatta útját az ágyéka felé. Az út enyhe kanyart vett, Már a paskomnál járhattak, A legelőknél. Linka teste megremeget, Egészen másként, mint a téli hóesésben. Most, mintha a szívében összegyűlt rettegés próbált volna utat törni magának. Húsában, csontjában fájdalomként öltött testet, és forró páraként tűnt ova. Ereje elhagyta, félelme csüggedésé keményedett. Rángatta a csuklóját szorító kenderkötelet, nyelvével igyekezett kituszkolni a rongyot fogai közül, és mérhetetlen szomorúság tört rá. Kilesett, és látta, hogy már a falu lucernása mellett haladnak, egyre messzebb az otthonától. A lila virágok között a lány úgy érezte, mintha minden szín távozott volna belőle. Arcának halovány pírja, körme fehérsége, haja gesztenye fénye, szeme zöldje, ölesötétje. Istenem, szabadíts meg, fohászkodott magában. Igyekezett ujjait imára kulcsolni, de a kötés és az izületeit görcsbe rántó merevség megakadályozta. Dervisek kisebb csoportja jött szembe. A kóborló szerzetesek félmesztelen testét kiszívta a nap. A bakon ülő két török nagy tisztelettel üdvözölte őket. A kocsi tetejét egyre jobban sütötte a nap, a benti félhomályban linka körül nehezedett, sűrűsödött a levegő. Rúgdosta az oldaldeszkákat, kétségbe esettem próbált hangot adni, de folytott nyűszítését elfette a szekér zörgése. Az útpora szürkülő száradó bőrére szállt. Hamarosan megérezte az esztergomot körülölelő mocsár bűzét. A várost egyik oldalról a hegyek, másik oldalról a duna és az ingovány szorongatta. A lápot átszelő úton Linka már a saját nevét sem tudta volna megmondani. Elvesztette emlékeit. Kitörlődtek belőle életének féltve gyönyörűségei, a kezéről felröppenő Szent János bogár, anyja ölelésének illata, az ismeretlen legény pillantása a csónakról, a mézes kalács íze. Puszta por vált. A város kapunát haladva a kocsi félhomájában üveges tekintettel nézte, ahogy haján végig siklik a reménytelenség és őszre festi szálait. Arcán, karján foltok jelentek meg. Fogai meglazultak, lehelete megkeseredett. Régen tudta volna merre járnak. A főutcát elhagyva a várhegy tövében a hammám felé zötyög a szekér. Az özi cselli Haji Ibrahim Dzsámi mellett haladtak. A müezzin néppen imára szólította a város lakókat. A török fürdőt rózsazsola és szappan illata lengte körül, de Linka érzékei már képtelenek voltak az efféle élvezetek befogadására. Nyelni próbált. Majd az órán át mélyet lélegezni, de vállába szúró fájdalom hasított, és ez minden másról elterelte a figyelmét. Pár óra telhetett el, mióta elindultak, és úgy tűnt elérték uticéljukat. A lovak megálltak, a törökök leugráltak a kocsiról. Linkához, mintha távoli messzeségből szűrődtek volna a zajok, Hallását eltompította a búbánat. Döbbenten érzékelte, hogy képtelen visszatartani vizeletét, és szoknyáját elöntötte a nedvesség. – Ezt nézze, nagy milyen virágszálat hoztunk a rózsakertjébe! Linka elrablói fellebbentették a szekeret fedővásznat. A fény túlvilági erővel csapott linka testére, és láthatóvá tette a hátborzongató valóságot. Nyoma sem volt már a hanvasbőrnek, a lágyan ringó emlőknek, csak egy aszott öregasszony kuporgott a szekéren. Bőrét ezernyirán szántotta, tagjai erőtlenül lógtak. Ruhái kísértetként csüngtek vénséges karjain elrablói defterbég mellett állva kővédermedtek. Csak órákkal később voltak képesek leemelni a lány intenzív illatot árasztó holtestét a kocsiról, de soha többé nem tudtak megszólalni. Sem törökül, sem magyarul.